A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A digitális bölcsészetről szól a mai Postmodem különkiadása. Irodalom és számítógép, adatvizualizáció, irodalomoktatás és digitális verskutatás. Papp Tibor a számítógépes irodalom úttörője, most lenne 85 éves, megmutatjuk a versgenerátorát. Folyóirat a digitális bölcsészetről a folyamatos labzárta mellett kitérünk arra is, hogy hol tart ez a tudományterület. Új kötet az irodalomoktatás digitális eszközeiről, és hogyan viszonyulnak ehhez a tanárok. És egy igazi kuriózum, 45 éve frissül a régi magyar versek adatbázisa. Mit lehet kutatni és mire jó az RPHA? Erről lesz szó, tehát a ma esti a különkiadásunkban, digitális bölcsészet, ez a kult és már is mutatom a ma esti Asztalt társaságunk már itt levő két tagját. Maróti Szilvia, a digitális bölcsészet folyóirat felő szerkesztője. Szia Szilvia jó estét kívánok! és mellettem pedig képes Gábor, régi ismerősünk, digitális múzealogus, és egyébként szintén bölcsész. Jó estét, leó. Jó estét, köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket! Így fogom majd beszélgetni, és majd lesznek még vendégeink a műsor folyamán, mert hogy egy nagyon érdekes témakörrel foglalkozunk, amivel egyébként a műsorunk elődjeinek a történetében már többször foglalkoztunk, de akkor most lássuk is a konkrétumokat, foglalkozzunk először is a versgenerátorral. Egy programot indítok el a gépemen, egy mekintos programot. Emuláljuk, mert hogy ez egy nagyon régi, 27 éves számítógépes program. Pap Tibor Avangárd költő készítette, Disztihon Alfa a címe, és még mindig működik, még mindig létezik. A programnak az a célja, hogy automatikusan generálja, készítse a magyar nyelvű verseket. Itt van már is az első lányszaktól beszeszelt honvéd, öröstelve vigyázlak ez az első sora, és innentől gyakorlatilag folyamatosan Gyártya, a rengeteg distichont. Ennek kedves képes Gábor, mi értelme van? Hát nézd, ez egy egészen hátborzongató és alapvetően gyönyörű kísérlet, ami egy úttörő jelenség volt a, a magyar szépirodalomban. Pap Tibor párizsi magyar költőnek köszönhetjük. És egy olyan irodalmi művet hozott létre, mert ez alapvetően egy irodalmi mű és csak másodszorban egy egy program amit hogyha kinyomtatnánk teljes egészében, akkor lehet, hogy a paptibor Tibor életmű az nagyobb lenne, mint a teljes magyar szépirodalom úgy általában. Tehát mindenképpen hangárokat töltene meg, és ugyanakkor mindegyik vers, amit generál ez a kis Eplő mekintos számítógép, az egy tökéletesen értelmes és, és valóban egy, egy valódi szerzővel, Paptiborral rendelkező mű, mert ő volt az, aki azt a két és fél ezer, körülbelül két és fél ezer szóból álló adatbázist, és az egész algoritmust kidolgozta, amiből ezek a néha pajzán, Néha hazafias, de mindenképpen értelmes disztriónok jönnek. Tehát ennek itt az az értelme, hogy összekapcsolja a számítógépet és a költészetet, ha jól értem. Tehát egyrészt költőnek is kell lenni hozzá, hiszen tudni kell, hogy miből dolgozzon a számítógép, másrészt meg egy kicsit a géphez is kell érteni. Ebből a szempontból, tehát Pap Tibor egy ilyen univerzális elme volt? Teljes mértékben őt nagyon érdekelte az informatika, de alapvetően eszközként. Tehát amikor ő egy ZX81 számítógép mellett megtanult programozni, annak nagyon szerette a dokumentációját, azt mondta, hogy ideális erre a célra, ő akkor őt ez csak azért érdekelte, hogy tudja-e az avantgárd használni. És hát kiderült, hogy mind ezt a gépet, mind az utódait tudja használni, mert fantasztikus szövegeket, és nem csak szövegeket készített számítógépe, sőt a világ első számítógépes irodalmi, vagy programozott irodalmi folyóiratának is ő volt az alapítója. 27 éve készült a distikon a fa. ebből láthatunk most újabb példákat, mert azért kinyomtatott néhány ilyen vers példát a leírásba. Neked is megvan egyébként... Így van, és ez egy egészen fantasztikus kiadvány. Egyébként én úgy tudom, hogy 93-ban készítetted, de 94-ben jelent meg. Tulajdonképpen ez a könyv, ez csak egy példatár néhány a, a Disztribonalfa által generált ö, szövegekből, és ez a levez melléklet tartalmazza a valójában a, az első magyar versgenerátort, és hát soha nem felejtem el azt az élményt, amikor én ezt a programot először láttam, mert, mert van, egy, van egy egészen tényleg hátborzongató ez a jó szóra élmény benne, mert jó eséllyel azt, ami megjelenik előtted ezen a kis Apple mekintos képernyőn, azt az adott verset többé emberi szem többé nem látja. És hát ugye, ha jól értem, akkor ennek a középpontjában nem az emberi kreativitás, vagy hát az is van benne valamennyire, hanem főleg a véletlen számgenerátor, ami a számítógépben működik, az kombinálja. Én azt gondolom, hogy abszolút az emberi kreativitásnak egy, egy csúcs példája, de valóban ehhez neki egy algoritmus kellett megalkotni, itt látjuk a, a működési sémát, és hát ő a véletlent, azt egy nagyon integráns, nagyon fontos részének gondolta a a szép irodalomnak, hogy az irodalmi alkotásnak. A szám, én azt mondom, hogy a számítógép a leghülyebb gép a világ, nem tud semmit se csinálni. Vannak gépek, amiket előre megcsinálják, tudod, hogy itt fog. Számítani nem tud semmit. Azt fogja tudni, amit te betanítsz neki, amire kötelezed, azt megcsinálod. Azok kül semmit. Na most a véletlen is, az emberek elfelejtik, hogy az egész élete, életünk véletlenből áll. Te tudod, hogy mit fogsz csinálni, egész pontosan, ma este kilenc óra, hogy nem tudod. És, de nem csak ez, hogy az egész életünk vélet, a véletnebből áll. Saj, igazából nem, nincs lefixálva, hogy jól a fejem két eszke közé szorú, vagy. És ez, ez, ez, ez, én ezt tartom izgalmasnak az egészben, hogy ez a véletlen, amit a számítógép tud produkálni. Ez a véletlen hasonló, nem olyan igaz, mint a mi véletlenünk, de hasonlít egy kicsit. Pap Tibor már nincs az élők sorában, három évvel ezelőtt sajnos távozott közülünk, de azért nagyon sok mindent itt hagyott, például a képverseit. Mit kell erről tudnunk? Igen, hát amellett, hogy kombinatorikus költészettel foglalkozott, és hagyománytisztelő avantgárdként ő ennek az újkori vagy koraújkori példáit is kikutatta. Egyébként Kelemen Erzsébet írt egy kiváló könyvet Paptibor műveiről, és abban is felsorolja ezeket a 1600 1700-as évekbeli példákat. Mellett ő készített remek vizuális költeményeket, Egyébként én sokszor voltam a Tibornálő ő sokáig a Vízivárosban, a Csalogány utcában, majd a Krisztina Városban lakott, és hát egy galériának illetve a lakása, mert a részben a saját verseivel volt díszítve, logomandalákkal, térképversekkel, tényleg órakölteményekkel, egész különleges versekkel, amelyek egyben képzőművészeti alkotások is, Másrészt pedig tele volt az avantgárd művészet csúcsaival a lakással, Bálint Vazarellinek a, a képeivel, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy honnan van ez a Vazarelli ott a feje fölött, és azt mondta, hogy hát a győzőtől kaptam, mint kiderült egy győzőtől, azaz magától Viktor Vazarellitől. Én mindig nagyon kedvelem az olyan művészeket, és a velük való találkozást, vagy megismerkedést, akik új módon közelítik meg a művészetüket. Lehet azt mondani, hogy Pap Tibor egy kicsit ilyen képző művész költő volt? Igen, hát ő alapvetően műszaki ismereteket is szerzett a tanulmányai során, és, és a nyomdászatba, a tipográfiába is. Nagyon profi szinten ásta bele magát, mellette a magyar műhely nevű Párizsi Magyar folyóirat szerkesztőjeként vizuális kultúrával is foglalkozott, és egy abszolút ilyen összekötő kapocs az ő művészete. Műszaki tudomány, képzőművészet, szépirodalom, de azért a dolognak a csúcsán mindenképpen a szép irodalom van nála. Aki szeretné kipróbálni a diszti Honalfát, az előbb megmutatott és emlegetett versgenerátort, az mind a mai napig megteheti ezt, ugye? Csak ugye egy emulátort kell futtatni a számítógépén, ahogy mi is megtettük mindezt. Hát igen, ennek ellenére azt kell mondjam, hogy nem olyan könnyű rátalálni a diszti honalfára a magyar elektronikus könyvtárban, megtalálható, de ezt az emulált változatot, amit te bemutatsz, ezt viszonylag nehezen találtam meg, és az én öreg Apple Macintosh klesszikem az pedig éppen elromlott 30 év után, pedig több kiállításon bemutattuk a, a Pap Tibor életművét, például 2008-ban a Közlekedési Múzeumban az Örök reneszánsz című kiállításon, és szerintem a mert a, a Tibor tényleg egy ember volt digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Egy internetes folyóirattal fogunk most megismerkedni. Az a címe, hogy digitális bölcsészet. Természetesen online jelenik meg, és itt van velünk ennek a folyóratnak a felelős szerkesztője Maróti Szilvia. Jó estét, Szilvi! Mióta vagy te a felelős szerkesztője ennek a lapnak, és mondd el nekünk, hogy mi a célja ennek a kiadványnak. Jó estét, sziasztok! 2008-ban indult a folyóirat, akkor jelent meg az első ö, szám, évente egy szám jelenik meg. Ö, hát én a kezdetektől ö, voltam felelős szerkesztő, és igazából a csapat sem változott olyan nagyon sokat a kezdetektől fogva, de hát sok év nincs is még a hátunk mögött. A cél az volt, hogy egy magyar nyelvű szakmai közösséget hozzunk létre, és egy olyan helyet, ahol... Ö, egymásra találhatnak azok a nagyon különféle tudományágokban dolgozó, kutató emberek, akik mindannyian érdeklődnek a bölcsészet, illetve egy kicsit azért a társadalomtudományok és ugyanakkor a számítógép együttes használata, kutatása, vizsgálata iránt. De itt azt hiszem, hogy leginkább egy tudományos területről van szó, mint újságírásról. Tehát egyfajta publikációs lehetőség azoknak, akik a digitális bölcsészettel foglalkoznak. Kicsit fejtsük meg, hogy... Tényleg pontosan mi is, ez az előbb már mondtál alapfogalmakat, hogy hogyan kapcsolódik össze ez a két terület, de szerintem a hétköznapi halandók számára ez nagyon furcsa, hogy az irodalom, a bölcsészet, illetve a számítógép, a digitális világ összekapcsolható. Mit a, a kapocs ebben az összekapcsolódásban? Hát tulajdonképpen az előző példa is nagyon jó volt arra, hogy lássuk azt, hogy ez teljesen természetesen is tud működni, Inkább úgy mondanám, hogy ez visszatérés egy hagyományosabb bölcsészettudomány, vagy egy hagyományosabb tudományművelés felé, ami egységként képzeli el a, a, a bölcsészettudományokat és a, a, társ, a, a társadalomtudományokat is, és a természettudományokat. Tehát, hogy ez inkább egy kicsit visszatérés a felé, hogy... hogy szabályok szerint is elgondoljuk az irodalmat, a művészetet, stb., a történettudomány kutatásokat. Tehát én nem mondanám azt, hogy ez annyira szokatlan, és most már a hétköznapjainkban sem szokatlan, hiszen mindenki különféle okos eszközökön és számítógépeken olvas és élvezi a művészetet. Tehát, hogy ez már teljesen a napjaink része lett, nem csak ez, hanem a mesterséges intelligenciának köszönhetően, gyakorlatilag az alkotások létrehozása is már egy teljesen, hát szokványos dologgá vált, hogy számítógépes eszközökkel hozzák ezeket létre. Minden esetre igen, tehát, hogy maga a folyóirat, az egy tudományos referált folyóirat, és alapvetően szakcikkek közlésére szolgál. Egyébként Open Access módon magyarán mindenki szabadon olvashatja ezeket a cikkeket, és ami nagyon fontos, hogy nem is csak maguk a, a szaktanulmányok vannak, amint itt láthattuk, hanem hát a bűfajból adódóan ö, különféle adatforrások, adatvizualizációk is helyet kapnak, vagy mondjuk ö, ö, egy irodalmi szövegcsoport vizsgálata esetében. Ez Például ezek a képek a... mutatják ezt a vizualizációt? Igen, ez például egy nagyon jó példa erre, ez margitnak a tanulmányából jöttek ezek a képek. Ő Mikes-Kellemennek a munkásságával foglalkozik, és itt azt vizsgálta, hogy a Mikes szövegek, az ő saját prózája, valamint az ő fordításai, azok mennyire különböztethetők meg számítógépes vizsgálatokkal, itt alapvetően statisztikai vizsgálatokra kell gondolni illetve különféle tematikai egységeket is a számítógép segítségével próbált meg létrehozni, vizsgálni, és tulajdonképpen itt egy ilyen a, a szerzői életműnek egy térképét kapjuk meg ebben az értelmezésben, a különféle tematikus és stiláris jellegek alapján. Mutattál nekem egy képet az irodalmi hálózatok, ez majd elmondott, hogy milyen tanulmányhoz kapcsolódik, de nagyon érdekesen mutat be valamit. Először egy Távolabbi nézetből látunk egy hasonló vizualizációt, mint az előbb láthattuk, csak sokkal sűrűbb. Innen nézzük ezt, mint a korai internet ábrázolások, hogy egy hatalmas nagy hálózat, na de itt nem internetes csomópontok vannak, hanem, és itt közelebb lépünk egy kicsit, láthatjuk a nyugat folyóirat, az új idők, napkelet. Mi ez a rengeteg kapcsolódás? Ez egy nagyon kísérleti projekt volt, illetve még mindig valamilyen módon fut, leginkább hopi jelleggel működik, minko mihály kezdtünk el ezzel foglalkozni, aztán a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy workshopot is rendeztünk, ahol megpróbáltuk az internetről egyébként összegyűjteni a, mindenféle forrásokból kinyerhető adatokat a folyóiratokra és a szerzőikre vonatkozóan. Tehát, hogy amit itt látsz, az három vagy négy különféle adatforrásból és hát adatgazdától származó adatoknak az összeömlesztése, és azt próbáltuk vizsgálni, hogy a különféle folyóiratokban a szerzők ugye, publikálnak, és így milyen kapcsolatok jönnek létre tulajdonképpen a szerzőkön keresztül az egyes folyóiratok között. És hát ilyen szempontból ez nagyon izgalmas, hogy megláthatjuk tulajdonképpen ennek a, a, a korszaknak a folyóirat kultúrájának az összetettségét Mondjuk ez az ábra egyébként leginkább azt mutatja, hogy mennyire kevés vagy hiányosak még mindig az adatok. Egyébként az adat erre is nagyon jók tudnak lenni, hogy, hogy rámutat arra, hogy mi az, ami nem stimmel az adatokban. Tehát, hogy itt a nyugat, meg az új idők, meg egy-két dolog az email, de mondjuk a, a, a Pesti hírlap az egy, egy, egy egészen picike pont egyszerűen azért, mert azt még nem dolgozták föl olyan alaposan. Igen, hát ez persze mi laikusként nem látjuk ezeket a hiányokat, ez neked a te szakértő szemet kellett hozzá, hogy lássad, hogy valami ebből még hiányzik. Viszont van itt még másfajta vizualizáció is, ami nagyon látványos, ez nyilván ezzel most kicsit kiszélesítjük a témánkat a digitális bölcsészet területén. Ugye például ez a Budapest időgép című anyag, ez nagyon tetszett nekem, mert Biszak Sándorék térképeit használja, és bemutat egy idővonalat, bele lehet nagyítani a térképbe. Ez a te számodra mit jelent ez az összefüggés rendszer, ami látható az animációból? Igen, itt és Kokaskára egy cikkéről van szó, ahol tulajdonképpen bemutatták azt, hogy milyen lépéseken keresztül juthatunk el egy ilyen szolgáltatásig, ami itt látható. Ez a kutatóknak is nagy segítség egyébként, de nyilván a szélesebb közönségnek is izgalmas, érdekes lehet, hiszen akár a mai életterünket is megnézhetjük egy régebbi megközelítésben. Ez azonban nagyon nagy munkával jár, hogy egy ilyen elkészüljön, tehát, hogy itt különféle, lépcsői vannak a georeferálásnak, különféle um, adat, tehát hogy különféle plusz adatokat is hozzávesznek ezekhez az egyes helyszínekhez, tehát egy egészen komplex szolgáltatását tud ez nőni. És van olyan része, ami automatizálható ennek az egésznek, tehát hogy milyen szinten tudunk egy ilyen nagy felbontású képet, egy régi térképről pontszerűen megfeleltetni koordinátáknak mondjuk, vagy egyes település határoknak, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy meg kell nézni a különféle közigazgatási határokat, az, az adott települések időbeli elnevezését, stb. Tehát, hogy ez egy igen komplex vizsgálat volt, amit, amit eredményezte ezeket a térképeket. Ha már mondtad a határokat és a térképeket, akkor van itt egy másik példa is, a Trianon után című tanulmányból, ami szintén nagyon látványos, itt a műsere előtt képes Gáborral megnéztük, és neki is leesett az álla, hogy milyen jól néz ki. Hát látni fogjuk mindjárt ezt a kis rövid részletet. Ez is megtalálható nálatok, ugye, a digitális bölcsészet folyiraton, legalább linkel. <laughs> Ez nem nálunk található, de én is iszonyat nagyra becsülöm az atló nevű csoport munkáját, ez az átlátszóból indult ki ez a kezdeményezés, adatújságírással, különféle tartalmak adatvizualizációjával foglalkoznak, tehát hogy ehhez nekünk még semmi közünk, egyébként annyi lenne, hogy én örülnék, hogyha tőlük is kapnánk cikkeket, de itt még nem tart ez a dolog, egyszerűen, mivel nagyon látványos és szép, ezért gondoltam, hogy ezt mindenképpen mutassuk meg a nagy közönségnek is. Jól tettük, azt is említsük meg, hogy viszonylag ritkán, talán évente egyszer frissül ugye? a digitális bölcsészet folyóirat, bár a frissülés itt inkább azt jelenti, hogy akkor van lapzárta, és akkor kerül ki egy teljes lapszám, ami így aztán egyben is letölthető. De amit még mindenképpen szeretnék ajánlani a mi közönségünk figyelmébe, aki érdeklődik a digitális bölcsészet iránt, az talál egy könyvet is, éppen vendégünk Maróti Szilvia Tollából. A könyvnek pont Pontosan ez a címe, hogy digitális bölcsészet. Hogyan lehet ez hozzájutni, Szilvi? Egy kis ügyességgel ingyen is hozzá lehet jutni, bár jól ez, de ez tulajdonképpen egy szabadon hozzáférhető könyv, tehát az interneten szabadon olvasható, csak ingyenesen regisztrálni kell hozzá. Egyébként ez az akadémiai kiadónak a betekintés sorozatában jelent meg, aminek az a célja, hogy az egyes tudományágakba egy bevezetést adjon. Tehát ez egyrészt oktatási, segédanyagnak is, jó, de annak is, hogy ha valakit egyszerűen érdekel ez a kutatási terület, akkor alapokat megtudhat róla a történetéről, az alapvető kutatási irányairól, stb. A digitális világ érdekes. POSTMODEM Egy tanulmány kötet lapozgatunk most bele, digitális eszközök a középiskolai irodalom oktatáshoz. Szép nagy vaskos kötet, és az interneten ez a kiadvány is megtalálható. Egy sor érdekes tanulmány találunk ebben a kiadványban, aminek a szerkesztője Molnár Gábor Tamás az MTA-el, digitális digitális írástudás és irodalom oktatás kutató csoportjának témavezetője. És Gábor itt van velünk a Skype vonalban, mi volt a cél ezzel a tanulmány kötettel. Mit szerettetek volna elérni vele? Szervusz, Jánakot kívánok! Ez egy összefoglaló tanulmánykötet, amely a kutatócsoportunk négy éves kutatásait foglalja össze. Ezeket a kutatásokat az MTA tantárpedagógiai kutatási programja támogatásával folytattuk, és részint középiskolákban zajló iskolai kísérleteket, részint pedig átfogóbb interjúus, illetve kérdőíves kutatásokat is most már tartalmaznak. Mik lehetnek ezek a digitális eszközök, hiszen ugye a tanulmánykötet címében is megtalálható. Hát nyilvánvalóan nem csak a számítógépre kell gondolni, amire a hétköznapi laikus ember gondol, hanem ennél érdekesebb eszközökről van szó. Itt elsősorban szövegfeldolgozásra alkalmas eszközökről van szó, amelyeket középiskolában próbáltak ki a velünk dolgozó tanárok. Olyan példákat mondanék, hogy a szövegek digitális megjegyzetelésére, annotálására alkalmas eszközöket próbáltak ki, készítő eszközöket, például a ma is létező Miro-nak az elődjét akkor még más néven futott, illetve irodalmi szövegek multimédiás felületre, vagy multimédiás produktummá történő a adaptálását, vagy a átváltoztatását is kipróbálták diákokkal. Palkó Gábor a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium projektvezetője is a beszélgetésünk vendége. Gábor, milyen eszközöket említenél meg? Neked is van egyébként tanulmányod ebben a kötetben. <hül> Szervustok, jó napot kívánok! Én Smerc Ádám kollégámmal írtam egy szöveget ebbe a kötetbe. A miénk nem közvetlenül a középiskolai ö, irodalomoktatáshoz vagy oktatáshoz kötődik. Ebben a tanulmányban Ádámmal azt próbáltuk összefoglalni, hogy az elmúlt három évben ö, milyen, milyen képzéseket, milyen különféle szintű képzéseket és különböző formájú képzéseket indítottunk az eltén digitális bölcsészet ö, témakörében. Tehát maga a digitális írás-tudás fejlesztés az, ami itt a közös pont, illetve az volt a magának a kutatócsoportnak ez az egyik kiinduló pontja, hogy a digitális kompetencia fejlesztést nem lehet csak a középiskolai oktatás szituációjára szűkíteni, hanem azt a tanulóknak, a tanároknak, a tanárképzésben, az egyetemi oktatásban, sőt az egyetemi, egyetemi kutatók között is egyszerre kell végezni, bármint a kompetenciafejlesztést. Több éves múltról beszéltetek mindketten az előbb, tehát hogy itt ez fontos elmondani, hogy nem a pandémia alakította ki azt a helyzetet, hogy a irodalom oktatásról digitális eszközökkel kelljen beszélnünk, hanem ez egy korábban elindult folyamat, ez mindenképpen nagyon fontos, és azt hiszem, hogy érdemes volna éppen ezért azokat a friss adatokat is megnézni, amit most készítettetek, készült egy kutatás, mégpedig középiskolai tanárok körében. Miről van szó, Gábor? Molnár Gábor? Ez egy kérdőíves felmérés, amelyre utalsz. Ezt megelőzte egy, egy mély interjú sorozat, amelyet 20 szakmailag elismert és tapasztalt tanárral végeztünk. Majd utána megkíséreltünk az ország magyar tanárainak minél nagyobb hányadához eljutni egy kérdőíves felmérésre. Erejéig 620-valahány magyar tanár töltötte ki ezt a kérdőívünket. És amint a grafikonon látszik, meglehetősen nagy az elutasítottsága. Ugye a zöld sáv mutatja, rá, ugye? Tehát, hogy megítélésük szerint mennyire elkötelezettek a tanerők az iskolában a digitális tanítás irányába, és hát 52 százalék hát nem nagyon örül neki, és csak 10 az, aki haladónak tekinthető ebből a szempontból. Sőt, van itt egy másik mérés is, amit meg tudunk mutatni. Egyébként nyilván több, több adat is létezik, csak kettőt emelünk ki. A másikon az olvasható ki, hogy az látható, hogy a megítélésük szerint az iskola mennyire jól áll felszereltségben a digitális eszközökkel. Hát itt, itt sem nagyon pozitív, egy talán egy kicsit azért pozitívabb a kép. Könnyű lenne azt mondani, hogy összefüggés van a két adat között. Ez elsőre így látszik, de még nem tudok nagyon magabiztosan nyilatkozni ez ügyben, mert ezeknek az adatoknak a, a, a, a tudományos feldolgozása még zajlik. A, a már elvégzett és elemzett interjúk alapján viszont azt mondhatom, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a magyar tanárokban az általuk irodalom a, a, az irodalomtanítás céljairól alkotott képzetek, és a digitális eszközök adta lehetőségek között van egy, a, a, van egy a, a, hasadék. Uh -huh. És mi a kutatócsoportban egyebek között azt tűztük ki célul, hogy ezt a, ezt a szakadékot, ezt a, a különbséget valahogy egy kicsit háthidaljuk, hogy szűkítsük. Nem lehet, hogy csak a szokásos idegenkedés, ami még így a múltból vissza köszön, hogy a számítógép az egy ilyen embertől idegen dolog, és hát mit keres ez az irodalom környékén? És egy kicsit két azért tájékozatlanság is? Nem lehet, hogy ezekről van szó? Könnyen lehet. Hogy, hogy ennek is van benne szerepe, de azt hiszem, hogy itt mélyrehatóbb idegenkedésről is van szó, amely nem, nem csak tudatlanságból, vagy, vagy konzervativizmusból, hanem, hanem meggyőződésből is fakad. És ezért mi, ahogy a, itt a mellékelt képeken is látszott, vannak olyan tanárok, akik úttörő, kezdeményező módon próbálják használni a digitális eszközöket. Itt az Iliász feldolgozását láthattuk gondolattérkép kreatív írás és egyéb digitális eszközök segítségével. Ezeknek a módszereknek a kipróbálásával, népszerűségével... Bocsáss meg, ez a gondolattérkép, ez a színes ábrás rész, ez a gondolattérkép? Az is, igen, ez, egy, Aha. ez a Miro elődjével készített gondolattérkép uh -huh. példa. Itt ugye kreatív írásra is látunk példát, itt maguk a gyerekek próbáltak hexametereket írni. Ugye a film és az irodalmi mű összevetéséről is írtak szövegeket. Nagyon sok, nagyon aktívan és nagyon sok eszköz segítségével próbálják ezek a tanárok rábírni a gyerekeket, hogy, hogy tényleg aktívan viszonyuljanak az irodalmi szövegekhez. Palkó is kérdezem, hogy hogyan lehetne eltéríteni a középiskolai irodalom tanárokat ettől az idegenkedéstől? Hogyan lehetne őket rávenni arra, hogy megfelelően alkalmasan használják a számítógépet? Az egyik, az egyik út mindenképpen az, hogy minél intenzívebben és minél interaktívabb módon szakmas specifikus módon, tehát nem pusztán az szintjén komplex digitális technológiákat tanítsunk nekik az egyetemen. Tehát nyilvánvalóan az a tanár, aki egy olyan egy ön egyetemi környezetben szocializálódott, ahol az ő tanárai, vagy az ő kollégái, vagy egyáltalán az oktatás maga az a digitális környezetet nem pusztán eszközként, hanem egy egy összetett médiumként kezelé, <coughs> ahol látja, hogy, hogy sok mindent meg lehet tenni a digitális közegben, amit nem lehet az analóg közegben. Tehát nem puszta átfordításról van szó, hanem valami fajta kiterjesztésről. Tehát szerintem ez az egyik legfontosabb. A másik, Gábor még nem említette, hogy készített a kutatócsoport egy tanár továbbképzést. Tehát szó szerint képzéssel lehet ezen segíteni, mert nyilván ha olyan jó gyakorlatokat tudnak bemutatni a tanártársaik vagy mi, akik digitális bölcsészettel foglalkozunk, akkor láthatóvá válik, hogy a digitális médium nem akadály és nem ellentétes az irodalom szellemével. Ugye ott van talán ennek a szakadéknak a legmélyebb pontja, hogyha valaki azt gondolja, hogy önmagában az irodalom csak papíron létezhet. És ez egy olyan művészet. Holott az irodalom ebből a szempontból? Nem olyan, mint a festészet vagy a szobrászat, ahol a materialitás, az anyagiság az elválaszthatatlan a hordozótól. Itt is van szerepe a hordozónak, de a digitális közeg is hordozhat öm, értékes irodalmat. Például itt van egy eszköz, amit éppen Palkó Gábor mutatott nekem, ez a vers Korpus oldal, ami nyilvánosan elérhető, és szerintem én például koromban biztosan örültem volna ennek a lehetőségnek, hogyha elérhető lett volna. Egy nyilvános internetes oldalról elérhető. Kikerestem például, hiszen két nappal vagyunk a költészet napja után, József Attillát, és egy versét ebben a vers Korpus oldalból kikerestem, a költőnk és kora, és itt rögtön láthatod, hogy a vers fölött egy csomó érdekes adat van. Ezek milyen adatok? A, a verskorpusz projekt az egy tipikus digitális bölcsészeti projekt. Számítógép segítségével számolunk meg bizonyos jellemzőket a versekben. 11 ezer vers van a, a korpuszban jelenleg, 45 kanonizált magyar költő ez nagyrészt le is fedi az iskolai irodalomkánont, vagy verskánont. A lényege az, hogy felcímkézzük a versszövegeket, és a számítógép segítségével a egyrészt nyelvészeti jellegű információkat közlünk a versszövegről, tehát mondjuk a szavak szótöveit állapítjuk meg, vagy a szófajokat, ezen túl pedig bizonyos hangzásbéli jellemzőket is, rémszerkezetet, alliterációt, időmértékes szótakosszokat, tehát számos, számos olyan jellemzőt, amit akár egy középiskoles diák is ért és tanul, másrészt pedig egy kutató bonyolult mintázatokat fedezhet fel, az egész verskorpusra vagy egy-egy életműre rápillantva. A másik Gáborhoz fordulnék még egy kérdés erejéig, hogy mifelé haladtok a kutatásokkal ilyen eszközök kifejlesztése, mint amit az előbb láttunk a verskorpus, meg ö, további kutatások, ö, vagy pedig a módszert kell többet foglalkozni? Mit látsz a jövőről? Most éppen két pályázati ciklus között vagyunk. De, de a kérdésedre, hogyha tudjuk folytatni a kutatásainkat, azt hiszem inkább a módszertani irányban szeretnénk erősíteni a kutatást, például a már elkészült eszközökre támaszkodva. Tehát egyáltalán nem kizárt, hogy a verskorpus középiskolai használatára is megpróbálunk majd kísérleteket építeni. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodel. Egy igazi régi informatikai projektről lesz most szó, hiszen 45 éve frissul az az adatbázis, amivel kapcsolatban Horváth Andor azt a kifejezést használta nekem, hogy mondjuk inkább leltárnak, ugye? Ez egy szép magyar régi szó. Régi magyar versek leltára, amiről most szó lesz. Van egy francia nyelvű rövidítés is, de mivel én nem tanultam franciául, ezért inkább azt nem mondom, nem oldom föl, de erről szól az a rövidítés is, hogy régi magyar versek leltára. Erről az adatbázisból. Én kikerestem az ómagyar Mária síralmat. Láthatjuk is ezen a felületen, hogy egy érdekes kereső felülete van. Beírhatjuk rögtön a részletét ennek a szövegnek, és meg is van természetesen benne. 1300 környékén keletkezett ez a szöveg, megtalálhatjuk, és nem csak a szöveget, hanem egy sormás dolgot is, amiről majd most mindjárt beszélgetni fogunk. Orváth Andorral, aki ennek az oldalnak a technikai szerkesztője, de szerintem egy kicsit időben lépjünk vissza, na nem 1300-ig, hanem mondjuk a 20. század 70-es éveig, amikor elindult ennek a projektnek a fejlesztése. Szervusz Andor, jó estét kívánok! Hát, hogy is jellemezhető ez a fejlesztés? Miről van itt szó? Hát ez, ez, ez jóval a születésem előtt indult igazából. A, a, a, hát az apám és a, hát a szüleim és a körülöttük még sokan mások dolgoztak rajta. Az 1970-es évek közepén kezdték el összegyűjteni az 1600 előtti magyar verseket. De így az Ó Magyar Márias is, ami tulajdonképpen az első fennmaradt magyar, és, és, és hát magáról, a munkáról, ugye nekem csak másodlagos információim vannak, hogy hogyan gyűjtötték össze ezeket a szövegeket, de a, a munka rendkívül sok manuális összetevőből is állt, tehát Elmentek, és a, a versek összes elérhető lényeges forrását a kezükbe vették, megállapították, hogy ez pontosan milyen. Milyen benne a szöveg. Ezeknek a szövegeknek sokszor rengeteg változata van. Pont ennek az ómagyar Mária Irodalomnak csak egy fennmaradt változata van, de, de, de számos olyan szöveg van, aminek akár 20 vagy még több változata is uh, megtalálható és lényeges. És ezeket mind feldolgozták, és, uh, és utána be, hát, számítógépre vitték, ami akkor egy teljesen új dolog volt, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. Ahogy említetted, belenőttél ebbe a projektbe az évtizedek során, mert hogy egyébként ezt a projektet az a adatbázis, vagy Leltárnak az ügyét, az édesapát Horváth Iván Irodam történész indította el, tehát a 70-es években. És képes Gábor a műsorunk tanácsadója javasolta, hogy foglalkozunk egy kicsit azzal a szempontból is ezzel a témával, hogy a digitális múzológiának is van itt egy bizonyos aspektusa, hiszen egy olyan érdekes gépet használtak az adatbázis kezelése ez a 70-es években, amiről maga Horváth Iván is beszélt. Hát igen, maga az eszközkultúra változásra is nagyon izgalmas, mert ő egy úgynevezett peremjukertjes válogatóval kezdte ezt a projektet, majd eljutott odáig, hogy a, az interneten is egy, egy tényleg egy úttörő vállalkozásként került ki. Ez az RPHA, a Repertoire de la Poezi en Groise Ancienne. Köszönöm szépen. Én egyébként, én egyébként a Horváth Iván Tanár úrnak tanítványa voltam az Ezeretfordulón, és akkor ezt, hogy digitális bölcsészet még úgy nevezték, vagy úgy nevezte, hogy bölcsészet-tudományi informatika, és én beleszerettem szerettem egy Gondolatba a tanítványoként ő azt mondta, mint régi magyaros, hogy mi a Reneszánsz 2.0 korában élünk, és a nagy feladat az az, hogy kitaláljuk, hogy milyen lesz az új könyv, amiben van véletlen, amiben van hipertext például. Tehát ez a Renaissance 2.0, ez nagyon tetszett nekem. Megmondom őszintén, hogy a testis járvány 2.0-át azért kihagytam volna. <gül> Van itt nekünk egy felvételünk egyébként Horváth Ivántól. Viszonylag régi, 1994-ben készült, és arról beszél, hogy egy plexiből készült számítógépet hogyan használtak ennek az adatbázisnak a kezelésére. A mi brigádunk a legegyszerűbb NDK gyártmányú számítógéppel kezdte, ami plexiből készült. Ha letehetném a mikrofont, akkor megmutatnám, hogy körülbelül ekkora volt, ki volt furva. Ez két plexi lapból állt, ilyen kis lukak voltak rajta kiképezve, és ebbe ugyancsak NDK gyártmányú kartonlapokat, úgynevezett perem lehetett beleszerelni, 40 fillér darabja. És ezekre írtuk föl a régi magyar verseket, ilyen káderlapokat vettünk föl róluk, és euh, akkor elővettünk egy réselő nevű lyukasztóra emlékeztető kalauzjukasztót, amivel ki lehetett valahogy így lyukasztani a teremén perem, ilyen lyukakat, summa Sumárun kötőtük is tartoztak a rendszerhez, és akkor azt beleszúrtuk a plexibe, rajta keresztül a kártyába, és ami és akkor megráztuk a számítógépet. Ami kipotyogott belőle, az olyan, szóval egy bizonyos szempontnak megfelelő kötőtű kötő kombinációval meg lehetett oldani, hogy csak az potyogjon ki alul a plexidobozból, ami ott ki van réselve. Ez volt a hős időkben, de természetesen azóta már elektronikus alapokra került az adatbázis, ez a bizonyos leltár. A fiatalabbik horváthoz, Andorhoz fordulok újra, hogy hogyan lehet használni, mire lehet használni ezt az adatbázist. Tehát nyilván itt az irodam történészeknek, meg más tudósoknak lehet izgalmas, ugye? Uh, igen, most uh, éppen Selaf Levente. Uh... A témavezetőm az eltén, az ő projektjén belül használjuk nagyon aktívan ezt az adatbázist. Ő most éppen a régi magyar históriás énekekkel foglalkozik, és például már is a műfai kategória rendszert használta arra, hogy kiválasztsa csak a históriás énekeket, és azon belül is megadott bizonyos szempontokat, hogy melyik verseket vegyük előre, melyik verseket kell először feldolgozni, és hát ennek a projektnek hála egyébként elkezdődött nagy erőkkel a szövegek feltöltése és az adatbázisba, illetve hát, ahogy látható, a dallamok is megjelennek, ez azért is van, mert a, mert a históriás énekeknek egyrészt bizonyos gépi feldolgozását, másrészt a dallamoknak a, a, a vizsgálatát is tartalmazzák. Ez a kutatás a, a, nem sokára elérhető lesz az a funkció is, hogy dallamok motivumaira is lehessen keresni, de, de alapvetően ez a több szempontúság, ami már ezeken a kartonlapokon is működött, és aztán 1979-től kezdve egy, hát egy nagy számítógépen működött a Szegedi Egyetemen. Ez, ez, ez a több szempontú keresés, ez a, ez a leglényegesebb benne. Tehát az ember kiválaszthat mondjuk egy műfajt... Egy Ezt látjuk tárú, most pont a képen igen. Igen, és akkor azon belül kiválaszthat egy szerzőt adott esetben, vagy egy, egy versformát, és hát rengeteg szempont van. Uh, itt látható a videókon, a, a, a bal oldalon, a hát sok-sok adat, ami mind egy-egy szemponthoz tartozik. Itt a szerző bejegyzése, vagy az, hogy, hogy mi a címe ennek a versnek, melyik változatban. Uh, tehát ez, ez a... Uh, gyakorlatilag arról van szó, hogy 1523 vers van jelenleg az adatbázisban, és bár ez nem egy olyan hatalmas korpusz, azért az ember nem tud fejben tartani ennyi verset, és hogyha meg akarja találni azt, hogy mely versek relevánsak számára, akkor ahhoz szüksége van egy ilyen katalógusra, vagy pedig végigcédulázhatja mindannyiszor az egész. Uh, Anyagot. Hát meg egy jó példa arra is azt hiszem, hogy a hétköznapi internet felhasználó, mint amilyen én is vagyok, hozzászokott ahhoz, hogy a Google egyszerűséggel ugye ott van egy keresőmező, beírom, hogy mit szeretnék megtalálni a neten, enter, és jön egy hosszú találati lista. Itt ehhez képest azért egy csomó más dolgot is lehet keresni, egyáltalán már azt is meg kell tanulni, hogy hogyan kell keresni benne. Tehát ezen is látszik, hogy ez igazából tudós embereknek egy jó eszköze, és sokkal több dolg lehet, sokkal több tudást lehet kinyerni ezekkel az intelligens keresésekkel, vagy, vagy sokrétű keresésekkel, nem is tudom, hogy lehet nevezni. Igen, szerintem itt egy, egy nagyon fontos uh, különbség van két, két megközelítés között. A 2000-es évek környékén uh, jött ki talán az opera böngészőnek a levelező programja, ami azt mondta, hogy, hogy ne ne hanem keres és egy halomba dobta be az embernek az összes e-mailjét, és akkor nagyon gyorsan lehetett benne keresni. És a Google az valahogyan ezt a filozófiát testesíti meg, és nagyon-nagyon hatékony. De bizonyos esetekben jobb az, hogyha, hogyha egy nagyon rendezett, nagyon alaposan átrágott adathalmaz van. Hogyha valaki ismeri ezt az adatbázist, akkor... Akkor, akkor nagyon pontos és nagyon megbízható állításokat tehet, nagyon sok versül akár. Természetesen, hogyha valaki nem ismeri a, ezt, ezt az anyagot, meg az adatbázist és a kezelését, hát ahogyan az apám szokta mondani, akkor a szemébe hazudik az adatbázis. De egyébként nekem pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy engem már az is érdekelne, hogyha egy hozzáértő irodalomtörténész megmutatná egy videóban, hogy mi mindenre tudja, ha ő használni. Ezt a hatalmas leltárt, tehát hogy milyen érdekes összefüggéseket tud megtalálni a, a régi magyar versek között, akár szóhasználatban, vagy, a, vagy a, én, a, a verslábak alkalmazásában, vagy mondjuk nem tudom melyik szót hányszor használtak, ez nyilván egy nagyon egyszerű megközelítés, ennél sokkal érdekesebbeket találnak maguk a hozzáértők. Igen, igen, vannak ilyen funkciók is egyébként. Van, van egy olyan keresési funkció, ahol a bizonyos mezőértékek gyakorisági listáját lehet megkapni. Tehát ebből kiderül, hogy például ebben a régi magyar költészetben a legtöbb rímképlet az A, a, a, a volt, és a legtöbb vers, ha jól emlékszem, Felező 12-esben volt. Tehát ezek a viszonylag egyszerű versformák nagyon nagyon elterjedtek voltak, de hát ennél sokkal bonyolultabb dolgok is felelhetők. Igazából ezek bizonyos tanulmányokban meg is jelentek, ennek azért már eléggé gazdag irodalma van, és gyakorlatilag a régi magyaros irodalomtudományban az RPHA szám és az RPHA mint hivatkozás, az egy most már egy nagyon régóta bevett gyakorlat. Gyakorlatilag a verseket RPHA számmal szokás most hivatkozni. Mi a jövője ennek az adatbázisnak Andor. Lehet ezt még tovább építeni, vagy ez gyakorlatilag egy lezárt produktumnak tekinthető. Még szerintem nagyon sokat lehet rajta dolgozni. Ugye eredetileg azért, ez is a technikatörténeti aspektusához tartozik a dolognak hogy a, a, a 70-es években elkezdődött egy a számítógépesen, egy NDK, majd később egy szovjet nagy számítógépen fejlesztették az adatbázist, és amikor kijött a PC-s változat, akkor rengeteg dolgot ki kellett belőle hagyni, mert egyszerűen nem fért el egy winchester az adatbázis és hát az szóba sem jött, hogy, az, hogy a szövegek például benne legyenek. A most viszont az internet korában, egyrészt a szövegeket is könnyen tudjuk rögzíteni, mert olcsó a tároló kapacitás. Másrészt itt vannak ezek a dallamok, ezek jelenleg nem is az RPHA szerveréről érkeznek, hanem az akadémiai kiadó mersz adatbázisából, illetve itt, amit most látunk a képen, ez a MAC-ről, az OSK-tól, ezek mind hiperhivatkozások, tehát gyakorlatilag ez a 90-es évekbeli internetes eszmény, hogy nem, nem a Google kereső köti össze a dolgokat, hanem itt, itt megtaláltuk a megfelelőket. És, és gyakorlatilag hát a következő lépés az az, hogy minél több szöveg fent legyen, minél jobban feldolgozhatóak legyenek ezek a szövegek, illetve hát dolgozunk több szöveg kritikai kiadásán is ami azt jelenti, hogy a szövegváltozatokat közös nevezőre hozó, nagyon megbízható szöveget is szeretnénk közölni. És hát egy szintén egy, egy nagyon fontos ábránd az, hogy össze legyenek kötve az európai ilyen költészeti adatbázisok, mert az RPH után gombamódra kezdtek szaporodni ezek az adatbázisok, és most már jó pár ilyen van. Most éppen azon is dolgozom, hogy, hogy ezeknek az összeköttetése létrejöjjön. Andorról szerintem még elárulhatjuk azt is, hogy egyébként ő maga nem irodalomtörténész, hanem egész más területtel foglalkozik, de hogyan illeszkedik be a te szakmai életedbe, szakmai munkádba mindez? Engem mindig nagyon érdekelt a, hát a kultúra és a kultúra közvetítés, illetve a kultúrának és a technikának a találkozása. Úgyhogy ezért lettem hangmester is, filmes hangmérnök is vagyok. Előtte a francia nyelv és szakot végeztem el az ELT-n, úgyhogy az irodalom sem állt tőlem távol tudom, univerzális dilettárs így, így minden belepasszol a szakterületembe és semmi se. Hát nagyon érdekes témákon vagyunk túl a mai műsorban. Kedves Leo, te, mint a műsor társzerkesztője, mondhatom talán így, te gondoltad, hogy ilyen érdekes módon lehet az irodalmat, a bölcsésztetet összekapcsolni a digitális kultúrával, a számítógépek világával? Igen, gondoltam, ezért is ajánlottam neked ezt a, ezt a tematikát, és nagyon köszönöm, hogy, hogy sikerült így kifejteni, mert a Horváth Iván mellett is, a Pap Tibor mellett is, meg még sokak mellett is, én meggyőzöttem arról, hogy ezek előítéletek, hogy annyira messze van egymástól az informatikai kultúra és a, a bölcsész kultúra. Valójában van egy közös küldetésünk, ez, ez például a terjesztés. És e, e, e, ebben, ebben az ilyen hogy fogalmaztál? Milyen dilettások? Ondor. Univerzális. <gül> <gül> <Tehát mondjának>, univerzális <gül> direktenység. <dívet társadalmi> polihisztorokra van szükség, de azért van még teendő is ezen a téren, és éppen a, az egyel korábbi beszélgetésből kiderült, hogy a középiskolai irodalom tanárok körében még viszonylag komoly az idegenkedés. Tehát e, valóban, ahogy a mondod, Leo, itt az ismeretteresztésnek még komoly szerepe lehet. Na de hát hiszen pontosan ezért jó, hogyha ilyen műsorokban foglalkozunk ezekkel a témákkal, amelyek összekötik a digitális világot, és mondjuk az irodalom és a kultúra más területeit is. Köszönöm szépen a beszélgetést Horváth Andornak, az RPHA köszönöm. technikai szerkesztőjének, és természetesen Képes Gábornak, valamint köszönöm szépen Moróti Szilviának, a digitális bölcsösszet folyirat felelős szerkesztőjének, Molnár Gábor Tamásnak, az MTA-LTE digitális írástudás és irodalomoktatás kutatócsoport témavezetőjének, Palkó Gábornak, a digitális örökség nemzeti laboratórium projektvezetőjének, és a műsorban való közreműködés. Köszönöm Részbetyár Gábornak Tarnamérán, ő volt a műsor rendezője, és köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóinknak, a közönségünknek. Jelentkezünk két hét múlva Poszmodem antivírus című műsorunkkal. Ennyi fért át a mai adásunkba. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra, viszontlátásra!